сам же неодмінно прибуду до них, попри всі перешкоди. Я вибрав Переяслав, знову не Київ, бо по смерті Петра Могили не було там сприязнених з козаками і єреїв, але й не Чигирин, якому так і не надав належної маєстатичності. Я не встиг не будувати соборів і палаців у Чигирині, їх будує історія століттями і тисячоліттями. Часу мені не стачило на кам'яне зиждительство, так і в мру у глині з соломою. Тільки мурована церковці моя в Суботові згодом стане взірцем для всієї України. І вже інший гетьман кинеться до каменя, сподіваючись знайти в ньому безсмертя, та знайти лише прокляття. Бо навіть камінь, виходить, не рятує від зрадливості. Я ж безсмертної в глині, як Адам. На коли треба було довершити найвищу справу свого життя, то вибрав Переяслав з його древніми соборами і з його славою, предковічною, яку хотів перейняти у Києва самого. «Може, колись і перейме». Пройде крізь віки, прогримить і утвердиться, І оновиться великими будівлями з каменю найдорожчого, Принесеного нащадками тих, хто колись заприсягався тут У вічній дружбі і братерстві. Я не кваплюся, я терплячий, Позаду в мене віки многі, а попереду ще численніші. Тоді ж я не дозволяв собі щонайменшої прогайки. Я сам вибрав собі долю, яка не дає спочинку, наголить, жени й вимагає. І я не скаржився. Струни на ковзі рвуться не тоді, коли на них грають, а коли ковзи вкривається пилом. З-під жванця, повертаючись з походу затяжливого, поїхав я на гусятин, межибаш, літин, Вінницю, Живатів, Ставище, Білу Церкву, Стеблів, Корсень. З Корсуня відписав Бутурліну, що повертаюсь до Горина задля деяких справ військових. Звідки вже поспішу до їхніх милостей у Переяслав? Тепер же радуюсь, почувши про милостиву ласку о царській величності, що нас підкрила свої в милостиве жалування, Зволив прийняти. На багату кутю приїхав увечері 24 грудня до Чигирина. Звідки виправив ще одного листа до Бутурліна, тим часом готуючись прийняти двох царських послів Стрешнєва і Бридіхіна, які чекали мене з походу вже зо три місяці, бо не пускав до себе під їх, аби не провідали завчасно про союз з Москвою, хан і король. Велика місія московська. Тим часом після Різдва прибула до Прилук, де зустрічає її сам полковник Воронченко. Стріляно з гармат, в церквах били дзвони, священики вийшли з процесією. Приймано місію всякою стравою і всім потрібним для людей і коней. Далі їхали через Галицю, Биків, Басань і Війтівці де заночували востанні перед Переяславом. І напередодні Нового року поспіли до Переяслава. За п'ять верст перед містом зустрів бутрульона з товаришами полковник тетери, а З ним сотників, отаманів, козаків 600 а чи більше, з хоругою, сурмами і бубнами. Перед місію старшини з сіли коней. І тетері, виказуючи свою едукованість, виголосив таку промову. «Благовірний боярине, благовірного царя і інші панове, радісно приймаємо ваш щасливий прихід. Давно вже горіло серце наше, тішачись звісткою, що йдете до нас, сповняючи царську обітницю прийняти православне і приславне військо Запорозьке» під велику руку великодержавного восточного царя. Ось тому і я, найменший серед рабів сих того ж війська Запорозького, маючи уряд в богоспасаємім городі Переяславі від богоданого нам гетьмана Зиновія Хмельницького, вийшовши на навстрічу до вас, радісний віддаю благородству вашому і міський поклін з усім військом що всім місті пробуває. А на відпочинок від труду подорожнього війти до господ міста Переяславського пильно вас прошу. Перед брамою Переяслава шпалерами стояли козаки і стріляли з мушкетів на салют. Тоді вийшов з духовенством протопоп Григорій, кроплячи місію освяченою водою і радісний губ всенародного множества козаків, жон, дітей. Бутурліни товариши його поцілували Христа і образи, і протопоп Григорій сказав їм орацію. «Я не зуспів настрічу Бутурліна в Переяславі, бо по Дніпру йшла шуга, і не змога було переправитися. Так що довелося засісти в Домонтові. Прибув я до Переяслава тільки надвечір шостого дня Нового року, а другого дня Поздіздилися всі полковники і старшини. Увечері сьомого відвідав я з Виговським і тетерію Бутурліна його помешканню, сказав бояринові, що завтра зрання скликаю раду велику, щоб учинити государю віру. Сказав я послав царському так Милость Божа над нами, як колись за Великого князя Володимира, так і тепер. Сродник його царш Олексій обдарував ласкою своєю отчину свою Київ і всю Україну. Як орел покриває гніздо своє, так і він зволив прийняти нас під свою високу руку.